des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Fences, FM. La primera emissora local d Oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Els rellotges s'hauran d'endarrerir una hora aquest diumenge a les 3 de la matinada, quan passaran a ser les dues per adaptar-se a l'horari d'hivern i estalviar energia. L'Institut Català d'Energia ha recordat que aquest retard d'horari d'una hora a les 3 de la matinada de diumenge es farà de forma harmonitzada a tots els països de la Unió Europea. Segons l'Institut Català d'Energia, l'horari d'estiu ha suposat un estalvi entre el 9 i 10, entre 9 i 10 euros per a l'estiu per llarg a Catalunya impostos inclosos en forma d'un menor consum d'energia al disminuir la necessitat d'il·luminació artificial. En total, el canvi d'horari ha generat un estalvi de 27 milions d'euros a Catalunya, segons l'Institut Català d'Energia. El canvi es farà per adaptar l'horari a la llum del dia i, segons aquest institut, doncs el 90% de l'estalvi relacionat amb el canvi d'horari es produeix en el sector domèstic. L'estalvi relacionat amb el canvi d'horari es genera durant l'horari d'estiu, ja que és quan hi ha més llum d'ium natural, s'avança el rellotge per no desaprofitar les hores de sol al matí i tenir més hores de llum natural a la tarda. Així s'aconsegueix reduir el consum d'energia en il·luminació artificial. El retard del rellotge a l'hivern, en canvi, permet tenir llum natural a primera hora del matí, que és quan es produeixen la majoria de desplaçaments, sense afectar el consum d'energia en matèria d'il·luminació, ja que disposar de més llum natural a les tardes, no compensaria el consum addicional d'energia per il·luminar una hora més de foscor als matins, segons els experts. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAM, Això és tot un poble, aquí us parla i acompanya Cristina Peniello, a la part tècnica en Lucas i en Jordi Garcia Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia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 I comencem parlant del regidor Raimon Blasi, que assisteix a la tercera fira d'Economia Solidària de Catalunya. Aquesta tarda, a les 7 de la tarda, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, assistirà a la tercera fira d'Economia Solidària de Catalunya, que es celebrarà aquest cap de setmana al recinte de la Fabrica i Coats, ubicat aquí al carrer de Sant Adrià número 20. Aquesta fira acull totes les pràctiques econòmiques orientades a les necessitats humanes gestionades de forma participativa i democràtica, social i ecològicament responsables. La mostra és un aparador de tots els productes i serveis necessaris per cobrir les necessitats de la vida quotidiana de les persones. Habitatge, alimentació, oci, coneixement cooperativisme, comercialització justa comercialització justa, serveis de persones i empreses finances i assegurances ètiques, inserció laboral emprenedoria social, energia renovable formació i educació entre d'altres. La darrera edició de la fila va comptar amb 184 empreses i entitats inscrites uns 12.000 visitants 124 conferenciants i talleristes en 70 xerrades 123 voluntaris i 15 activitats lúdiques En aquesta edició aplegarà al voltant de 200 empreses i projectes dins del sector de l'economia social i solidària del territori català. A més dels expositors, el programa inclou xerrades, projecció d'audiovisuals, tallers infantils, debats i moltes altres activitats totalment gratuïtes. L'objectiu és que el visitant pugui trobar formes de consum alternatives per cobrir les seves necessitats d'habitatge, alimentació, oci, entre d'altres. La Fira d'Economia Solidària de Catalunya està organitzada per l'Associació Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya i compta amb la col·laboració tant econòmica com logística de l'Ajuntament de Barcelona. I ara parlem... Continuem parlant de l'Ajuntament perquè rep part dels terrenys de la Trinitat. El govern s'ha dit a l'Ajuntament de Barcelona el terreny dels antics pavellons de la presó de la Trinitat, on havien viscut els funcionaris per a usos del barri. Es preveu que la ciutat recuperi tot el solar a final del 2016 un cop s'hagi fet el nou centre obert a la zona franca. L'acord es deriva del protocol signat entre les dues administracions per reordenar el mapa penitenciari de la ciutat. Precisament us informem que demà a les 10 del matí hi haurà un acte informatiu amb el nom del futur de la Trinitat Vella sense presó i aquest acte es realitzarà al centre cívic de la Trinitat Vella al carrer de la Foradada número 36. Més coses a comentar-vos, doncs dir-vos que s'està es, parlant ja de la renovació de cablejat elèctric a Sant Andreu. La companyia elèctrica andesa ha invertit 30.000 euros en la substitució de 140 metres de cablejat de dues línies diferents de mitjana tensió al carrer Bertrina de Sant Andreu des del seu encreuament amb Campeny fins a la Cruïlla amb la plaça Mossèn Clapés. El nou cap pla és més resistent i amb capacitat per absorbir més càrrega. D'aquesta manera, segons la companyia, reforça la fiabilitat de la xarxa i la qualitat del subministrament elèctric dels clients, que han depenat de Sant Andreu i Nou Barris. Us en parlàvem dimecres passat. La fàbrica de creació Fabricó et tanca avui al Congrés de Serveis Socials Bàsics. La fàbrica de creació Fabericoats, al carrer de Sant Adrià número 18, acull fins avui al Congrés de Serveis Socials Bàsics. Entre d'altres, doncs, ha parlat de vides en crisi, de l'ètica, de la recerca i de la creativitat. Així que transformem el present construint el futur. Més cores a comentar-vos, parlem ara de la turda llarga durada que es cronifica als barris de Baró de Viver, el Bon Pastor i Sant Andreu.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 les dades del juny del 2014 i de juny del 2013. La mitjana a les ciutats es situa en 44,8%, un percentatge que se supera amb més d'una quarantena de barris.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 El Bon Pastor ofrega aquesta primera posició amb un 49,3%. Aquests tres barris ja van encapçalar el rànquing dels barris amb més atur de llarga durada l'octubre de 2013, al desembre de l'any passat i l'abril també d'aquest doncs, any. Segons l'informe elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona, els districtes de Nou Barris, Horta, Guinardó i Sant Martí, també registren una taxa d'atur de llarga durada per sobre de la mitjana barcelonina amb un 46,9%, 46,8% i 46,5% respectivament. I ara si us sembla, el que podem fer és parlar d'educació i ens anem cap a l'escola Emili Jun que deella de Nava de Navass que celebra el seu 75 aniversari per celebrar aquest 75è aniversari s'organitzen un reglitzari d'activitats al llarg d'aquest curs escolar. El que és l'acte institucional és el que es va fer dimecres a les 6 de la tarda al centre cívic de Navas. Més endavant s'organitzarà una conferència a càrrec de Jordi Coca, guanyador del Premi Sant Jordi de Literatura de l'any 2000, director teatral i exdirector de l'Institut de Teatre. El Jordi Coca és antic alumne del centre i aquesta conferència doncs, es celebrarà al febrer del 2015. En un àmbit més lúdic, festiu, i també es farà una masterclass al carrer en col·laboració amb el DIR i una paellada popular cap a l'abril-maig del 2015. A més a tots els alumnes de l'escola faran una sortida col·lectiva al ca sé de Monte i ja que la mili Junca va ser-ne el darrer propietari. I ara, s'ho sembla, entrem en plana cultural, en plan, ja una mica a parlar d'alguns dels actes que podreu gaudir aquests dies, i és que la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet us ofereix la xerrada Diario de una mamà pediatra. La Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro, número 1, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del cicle l Aventura de Conèixer, t'interessa la xerrada sobre el llibre Diario de Una mamà pediatra amb l'Amàlia Arce, autora, racó de pares i mares. Aquesta activitat es troba dins el projecte Els Sagrerins. Estàs embarassada? Fa poc que has tingut un fill? Vols compartir la teva experiència amb altres famílies del barri? Som un grup de mares de la Sagrera que compartim un interès comú per qüestions de la criança dels nostres fills. Doncs això és el que diu el tríptic d'aquesta activitat. I aquesta xerrada farà tots els divendres a les 5 de la tarda a la Biblioteca i tots els dilluns a les 4 al Centre Cívic de la Barraca. L'entrada totalment gratuïta. I si us sembla, doncs ens acostem aquí al nostre barri, a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix contes embolicats. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui divendres a les 6 de la tarda i dins del cicle Llibres a escena, obres de petit format, contes embolicats. Aquesta activitat va a càrrec de l'Esqueix Cooperativa els contes de tota la vida com mai els havies vist i escoltat. Em vols ajudar a desembolicar-los? Doncs aquesta activitat es troba adreçada a nens i nenes a partir de 3 anys. Els menors de 9 anys, això sí, han d'anar acompanyats d'un adult. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara.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 i dir-vos que s'estan construint els nous habitatges per als veïns i veïnes de la zona de la presó de la Trinitat, i, i això és el que se'n parlarà demà en un acte informatiu que es realitzarà al Centre Cívic de la Trinitat Vell al carrer Foradada número 36. Una persona que ens pot parlar de, molt de prop d'aquest tema és la nostra corresponsal, la Manoli... De, doncs sembla que hi ha alguna... Intentarem, reso... Intentarem recuperar aquesta... Aquesta trucada, escoltava una mica de música, encara se si tenim la possibilitat de contactar el més aviat possible. per, per iPhone, i Android. accés direct a la informació esportiva, els suits més destacats de cada àrea temàtica i del territori i a la última crònica del temps. I com sempre, els titulars a l'instant i l'últim del trànsit. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs tal com continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que precisament demà a les 10 del matí al centre cívic de la Trinitat Vella hi haurà un acte informatiu amb el nom del futur de la Trinitat Vella sense presó. Una persona que ens pot parlar molt de prop d'aquesta informació, d'aquest acte informatiu que es realitzarà demà, és la nostra corresponsal Manoli. Molt bons dies. Hola, bons dies. Pues, doncs explica perquè mañana se realitzarà este acte informatiu, què és el que pensen els veïns? Doncs pensem, bueno, el el regidor y los técnicos que al final la presión pues en el 2016 uh -huh. empieza a, derribar, a cambiar los presos de la modelo uh -huh. a una presión que están haciendo bueno, serán mmm, una única presión en uh -huh. la zona franca uh -huh. y será un departamento para mmm, ...los presos de estos que tienen régimen abierto... Uh -huh. ...que recordar que se comentó que los, una de la, eh, los presos de régimen abierto... ...lo haría una nueva prisión en la zona norte de, de la ciudad... Uh -huh. ...¿os recordáis? Sí. Pues no, al final se hace una única prisión uh -huh. allá en la zona franca... ...ya digo, un para los presos estos de régimen abierto... ...como para los presos comunes... Uh -huh. ...y entonces comenzará en el 2016. Mm, o sea que la, la cárcel de la Trinidad Bella... ...podríamos decir que en el 2016 ya no estará. No, en el 2016 eh, repartirán, no recuerdo ahora... ...una presión que hay cerca de Barcelona... ...que es de régimen abierto. En ¿no? La Roca. Exacto. Sí. Entonces eh, repartirán los presos en aquí y mm. en esta... De régimen abierto en el sí. 2017 uh -huh. eh, Derribarán La modelo Y la de la Trinidad uh -huh. Supongo que debéis estar contentos ¿no? Que se haya llegado a este acuerdo okay, ya. Y ahora uh -huh. sí que vemos que es definitivo ¿eh? Porque claro. ahora ya los Antes los terrenos no eran De la Generalidad ni nada uh -huh. lo sabéis sí. Ahora ya sí Son de la Generalidad Se la ha cedido el Ayuntamiento uh -huh. Y ahora ya sí que pueden trabajar Uh -huh. que pueden hacerlo entonces en el 2017 la prisión irá entonces eh, lo que estamos luchando y creo que se conseguirá uh -huh. será que empiecen a renovar y uh -huh. los planos y todo, todo lo que se va a hacer en estos terrenos que por cierto son una extensión bastante grande uh -huh. a la vez que la modelo que no empiecen a construir la modelo eh, que es lo que vayan a hacer, me parece que van a hacer enseguida una plaza y unas cosas de aquí igual, a, a, la, a la vez lo uh -huh. ¿No? o sea, que dejan aquí estos terrenos como ha pasado con uh -huh. lo con lo que hay alrededor de la cárcel, gastado un montón de tiempo súper mal y guarro y uh -huh. bueno ya sabéis uh -huh. o sea te, podremos uh, disfrutar de un nuevo espacio en, en, en nuestro barrio, ¿no? en el barrio de la Trinidad eh, Bella, sí Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, ya lo comentará, yo lo aconsejo a la gente que mañana a las 10 de la mañana vayan al centro cívico, uh -huh. abajo donde el teatro. Sí. Y que ellos pues por supuesto lo, lo aplicarán. Ajá. Uh -huh. por... Más información, bueno, mejor uh -huh. que yo. Porque qué esperáis de esta charrada de mañana? Pues que comente todo esto que estoy diciendo, que ahora sí es verdad, que ahora va fuera, entonces os dirá ...las fechas... Uh -huh. ...que se derrocará... Eh, ...la fecha que cambiarán a los presos... ...todo... Uh -huh. ...muy bien... ...ellos tienen las fechas... Uh -huh. ...pues esperemos que el acto de mañana... Uh, ...sirva para informarnos de cómo está... Sí, ...sí, yo creo que es interesante y mañana... Y, ...y que la gente comprenderá que ahora sí que es verdad... ...que la cárcel va afuera... Uh -huh. ¿Tenemos alguna información más para dar a los vecinos? Pues la que el día, el día 5 de noviembre sí. empieza la re, los arreglos Bueno, el, el cambio, arreglar la calle Foradada ah, sí. Recordar que la eran las calles que faltaban Bueno, faltan otras Pero lo que estaban uh -huh. aprobadas ya por supuesto y todo Era para Turó uh -huh. y Foradada Mm. el eh, turo ya mismo las primeras semana máximo para el 15 ya estará acabada uh -huh. y o sea que el 15 el, el 15 de noviembre ya podemos decir que la calle de turo de la Trinidad te estará transformada sí, ya pasará, circulará el tráfico y todo, uh -huh. a lo mejor quedará algunas cosillas que ya con el tráfico se puede arreglar, ¿entiendes? Claro. Y, y entonces pues empieza el día 5 foradada empezará uh -huh. por allí por el bar París uh -huh. porra por, por el bar por el Jerez Uh -huh. hacia arriba vale y lo que es el pasaje turné como estará están acabando ya las obras o eh, si sí. eh, sabes que hay un está todo acabado solamente van a dejar lo que es el, el trozo de este de esta fachada que hay un señor que hay unos problemas con él y tal y uh -huh el ayuntamiento tiene unos problemas con él entonces solamente quedará lo que es concretamente ese trozo que ya ha pasado directamente al juez, ¿sabes? y entonces, uh -huh. no, eso es el ayuntamiento con él, nosotros no tenemos nada uh -huh. como sabréis nosotros no pintamos nada uh -huh. ¿y hay algo, algo más para que podamos decir a los vecinos de aquí de la Trinidad? pues de momento tenemos algo, pero no da concreto aún vale. para poder informar, ¿sabes? De acuerdo. Estamos en ello. Pues tengo a la Cristina aquí a mi lado para, que, para hacerte alguna pregunta. Sí, hola, eh, Manoli. Hola. Sí, yo te quería comentar otra cosita también referente, bueno, a nuestro barrio, a Sant Andreu, sí. que bueno, resulta que bueno, hay datos, así, bueno, te los cuento, que dicen sí. que Baró de Vivé, Sant Andreu y el Bon Pastor, dicen que sí. tienen, son los barrios aquí de, de nuestro distrito que tienen que superan eh, bueno, que tienen como más más paro, que superan el 49%. Sí, la verdad que sí No sé muy bien cuál es tu opinión respecto a esto ¿Y el, y el porcentaje más bajo sería...? Está en la Trinidad Bella, que es el 45,1% Eso sí, la Trinidad Bella está tiene el porcentaje más bajo Pero más no bajo sé... Pues, sí. Sí. Pues, sí ¿Qué eh... piensas respecto a las dos cosas que te hemos dicho? <risas> pues mira, la verdad que esto también lo hemos comentado con ellos Con, con el regidor y Entonces... Eh, los trabajos, esto de la forada de todo esto, nosotros queremos que, por ejemplo, que si hay que, que contratar algunas personas de fuera, que sean del barrio. Sí, sí. Claro. Las que contraten, todo esto lo hemos dicho, no han dicho que lo tomarían en cuenta y la verdad que nosotros, eh, tanto ahí con el Trinillova, todo esto, estamos luchando para que contraten personas del barrio. Ajá. Sí, sí. Porque sabéis que muchas veces se contrata gente de fuera, del barrio claro. Y oye, yo creo que eso lo tienen que tener en cuenta de, Porque la cosa está muy mal y si hay cuatro puestos de trabajo Porque sean para los del barrio Eso claro. estaría muy bien Hombre, uh -huh. y también quería deciros que a partir de el día 5 o el día 3 de noviembre Empezarán una... ...no la policía de la... la eh, ...unas... ...cuatro personas... Uh -huh. ...del ayuntamiento... ...bueno el ayuntamiento del elegido... ...ha hecho unos cursos... Ha, ...Santío que hacer una, una serie de pruebas... ...de, de prácticas, pruebas... ...bueno todo para vigilar el barrio... ...para el incivismo, ¿sabes? Uh -huh. Irán con... ...ropa adecuada... ...y estará pues todos los días... ...paseando por el barrio... Vigilando al civismo, claro, tan grande que tenemos aquí. De acuerdo, pues Manoli, si no tienes nada más a añadir, pues darte las gracias por tu participación y esperemos que en los próximos días podamos continuar hablando de la Trinidad Bella. Vale, para bien siempre, gracias. Venga, que vaya muy de bien. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Manoli, que com ja sabeu és la nostra corresponsal aquí al barri de la Trinitat Vella i que és qui ens informa sempre de quins són els temes que ens afecten més directament. Doncs ara el que farem tot seguit serà una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem. Trinitat Vlla i Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un pobl. Molt bé, donc continuem endavant i, i el que ara hem de fer és parlar de la campanya de microcrèdits que durant aquests mesos s'ha portat a terme des de la Fundació Trinisovva aquí al barri de la Trinitat. I per parlar-ne ens doncs anim mal tècnic precisament de, que porta aquests temes de microcrèdits a la fundació. és el David Campillo, molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs a veure, explica'ns com ha anat una mica aquesta campanya de microcrèdits que s'ha fet en diferents xerrades als diferents barris de, del districte. Sí, doncs eh, el tema dels microcrèdits eh, ja, vam parlar, ja vam parlar fa uns mesos. Va començar la Trinitat Vella, després es va extendre el que és el Bonpastó i Barro de Viver i ara des del districte el que s'ha fet és impulsar-ho a tot el districte de Sant Andreu. Uh -huh. agafant tota la resta de barris, no? com són Navas, Congrés, Sant Andreu i la Sagrera. Uh -huh. I Llavors, eh, per donar-ho a conèixer, el que vam fer va ser unes xerrades que la veritat han tingut molt bona acollida, uh -huh. que ho vam fer en aquests barris on encara no, no l'havíem informat, i també el, uh -huh. a un pastor Baró de Viver i a, i a la Trinitat Vella. Mhm. Uh -huh. I, el, I també hem de dir que demà es realitzarà la tercera Fira d'Economia Solidària de Catalunya i que també es parlarà dels microcrèdits, oi? Sí, correcte. Llavors, eh, dintre d'aquest cicle de xerrades que van anar molt bé, el que volia més, ja que tenim la sort de tenir a Sant Andreu la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, doncs també considerem que dintre de la solidaritat estan els, els microcrèdits. Llavors, eh, es farà demà de 11 a 12... Uh -huh. Es farà una, una xerrada uh, on participaran uh, el gerent del districte, el segon participarà també en Josep Maria Trullàs de l'acció solidària contra l'atur, l'Albert Papé i de treballar als barris de Barcelona Activa, uh -huh. jo mateix, i un emprenedor que explicarà la seva experiència, que va crear un, una associació al Raval dedicada a tot lo que és la, la cultura de base. Ah, exacte. Sí, que demà a les 11 del matí podrem acostar-nos aquí a la fira de la Fora i Coats per conèixer més a prop el, el que és el tema dels microcrèdits, oi? Sí, clar, aquí el que volíem era que tot el districte de Sant Andreu, Sant Sabantes, que tenen a la seva disposició aquests microcrèdits, Uh -huh. Llavors, el que, el que fem ja com a colofoni, per si algú no ens ha sentit o no ha pogut venir a, a les xerrades que hem fet en els diferents barris, uh -huh. doncs ja fem l'última, que serà una miqueta més institucional, uh -huh. doncs la farem durant la fira d'Economia. Molt bé. Doncs esperem que aquesta xerrada, que es realitzarà demà a partir de les 11, no? Sí, a partir de les 11 i bueno, es pot veure en el mateix programa. Jo recomano que també la gent es miri el programa a la Fira d'Economia Solidària perquè jo crec que és un programa molt interessant. Uh -huh. D'acord, doncs David, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i ens retrobem en un altre moment. Perfecte, moltes gràcies Jordi. Vinga, que vagi bé. Vinga, ah, que vagi bé. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el David Campillo, que és tècnic de, de l'espai de microcrèdits que porta endavant aquesta fundació, la Fundació Trini Jove. Ara el que fem, farem una petita pausa i tornem. Mm.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 Continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet al carrer del Camp del Ferro número 1. Us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins el cicle L'Aventura de Conèixer t'interessa, la xerrada sobre el llibre diari d una mamà pediatra amb l'Amàlia Arce que és l'autora de racó de pares i mares. I precisament per parlar d'aquest tema tenim a la directora de la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet que és la Míriam Cháez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com es presenta aquesta xerrada amb l'Amàlia Arce, oi? Doncs pues sí, aquesta tarda a les 6 de la tarda tindrem com a convidada dintre del, del nostre programa de l'aventura de conèixer la pediatra Amàlia Arce mm. Amalia Arce treballa des del 2008 a la Fundació Hospital de Nens a Barcelona ah, molt bé. I, i bueno, des de fa un temps mm. des de fa un temps té un bloc personal a internet on publica notícies d'interès sanitari. L'Amàlia aquesta tarda ens vindrà a presentar el seu llibre a diari d'una mala pediatra. Uh -huh. sí, la tindrem aquí amb nosaltres. Hem de dir que aquesta activitat s'engloba dins el projecte Els Sagrerins, no? Sí, sí. Durant el... Bueno, des del principi del 2014 comptem amb la col·laboració d'un grup de mares del barri, Els Sagrerins, uh -huh. que estem, bueno és impulsat per, per la Maria, o Pocpi, sí. um, que és una mare molt activa, uh -huh. um, i, bueno, ja ens va venir un dia a la biblioteca, ens va, fer un, ens va, ens va demanar veure si, si podíem uh, organitzar xerrades uh -huh. o trobades a la biblioteca uh -huh. per poder compartir experiències al, al voltant de la criança, dels uh -huh. seus fills, i si, bueno, molt... Um, i sí si mira, des, de, des de que vam tenir la petició d'aquesta mare, pues estem engegant aquest cicle uh -huh. de, de xerrades i de trobades. És a dir, que aquesta tarda el que es parlarà sobretot és de l'interès per qüestions de la criança de, dels nostres fills, no? Sí, sí, eh? uh -huh. es parlarà... Bueno, l'Amàlia la, la és, és mare, uh -huh. I a més a més és pediatra i ha editat aquest llibre on dóna consells professionals i, i anècdotes personals ah, sí. per disfrutar de la, de la maternitat. Molt bé. Doncs tinc, tinc aquí el meu cursat a la Cristina que també té alguna pregunta a fer. Sí, perquè eh, sobretot eh, mirièm aquesta xerrada va adreçada doncs, potser a gent que, bueno, a dones que estan embarassades, que fa poc han tingut fills o simplement no a dones que estan interessades, no, en l'educació i la creiança dels seus fills, no? Vull dir que pot ser molt d'interès per aprendre coses també noves, també sobre l'educació, sobre la criança, de com no? hem d'educar també els nostres fills. Sí, sí, sí, ho estic dient tot. <laughs> sí, sí, sí. Mm -hmm. Bueno, de fet, que al barri, a la Sagrera, hi ha un grup de mares sí. que és molt activa i que, bueno, que es reuneixen i tenen aquest tipus de preocupacions. Normalment són mares primerisses. Mm -hmm. I el que se comparteixen no? entre elles, potser també les seves experiències també, no?, una sí, mica, entre sí. elles Potser... Mm, elles venen cada divendres aquí a les 5 de la tarda, tenen dues hores que poden estar a la biblioteca, i elles venen, consulten llibres, xerren, miren els audiovisuals... Tenen un espai per elles per compartir aquests temes que, que de fet, quan ets mare primerissa, pues, tens, tens alguns neguits no? uh -huh. que has a cobrir i, i bueno, amb, amb el suport de totes elles... Pues, Pues intenten resoldre problemes puntuals uh -huh. que, que tenen. Nosaltres des de la biblioteca el que fem fem és si busquem recursos externs uh -huh. també que els ajudi en, pues en aquesta feina de, de ser mare. Uh -huh. Llavors ens pues contentem amb professionals de l'ambi sanitari i de fet hem, estem portant coses bastant interessants a la biblioteca. No sé... Uh -huh. Ara, abans de l'estiu, uh -huh. vam tenir un, també un dentista aquí a la biblioteca que ens va venir pues, a fer un, una xerrada sobre la higiene dels, de dels nens uh -huh. a les primeres edats de vida i, bueno, a poc a poc anem fent diferents coses. Va sortir l'oportunitat de venir a presentar aquest llibre perquè ens vaig... Bueno, a, a, arrel de la petició de les males de que volien anar una miqueta més enllà, a si podien portar alguna presentació a un llibre, em vaig posar en contacte amb aquesta autora. Uh -huh. L'autora la, B, de manera gratuïta, o sí. sigui, -sí que li hem d'agrair tot aquest suport. I sí, sí, de fet, la tindrem avui, aquesta tarda, i i estem molt, molt content. I heu portat, com deies tu, ara a la biblioteca doncs, iniciatives no, de salut, d'educació, eh, i com, com han funcionat o com han re, ha respost la gent que ha vingut a la biblioteca? Doncs pues estan tenint molt d'èxit. Molt, uh -huh. molt d'èxit. Perquè són I... temes potser, que també interessen, no? també són temes també del dia a dia que també tothom s'hi pot sentir sí, el que identificat. identificat sí. El que podríem dir és que les biblioteques han deixat de ser un magatzem de llibres per acostar-se una mica més a la societat a la que per al qual treballa, no? Doncs pues sí. Uh -huh. Sí, tots els serveis que oferim estan, i totes les col·leccions que oferim ara les hem d'ajustar molt als interessos de, de la gent del barri. Uh -huh. I, bueno, atrecem els serveis a, a famílies, a gent gran, a la uh -huh. recerca de feina, a tot el que, el que avui en dia preocupa. Molt bé, doncs Miriam, si et sembla, eh, convoquem els veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris a acostar-se aquest de tarda a les 6 a la biblioteca de la Sagrera Marina Clotet i que s'informin si és el seu cas o doncs, si és alguna mare o algun pare doncs, que sàpiga que existeix no?, aquest diari d'una mamà pediatra de la Mali Arfe. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a tu per, per atendre'ns avui. Eh, gràcies a vosaltres. Miriam, que vagi molt bé. Deu. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Si sou pares, si sou mares o esteu a punt de ser-ho, doncs el que heu de fer aquesta tarda a les 6 és acostar-vos a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1, perquè la pediatra Amàlia Arcer i autora de racó de pares i mares doncs us donarà una xerrada perquè esteu informats de com eh, tractar i de com doncs, realitzar la criança dels vostres fills. Mm, doncs això, acabem de parlar amb la directora de la Biblioteca Sagrera Marina Clotet senyora Miriam Saez ara el que farem serà una petita pausa novament però atenció perquè tot seguit continuem parlant de cultura Si en el primer que penses és en viure eternament. Si sempre t'envolten les millors i bones intencions, Això és felicitar. Si tan alegres dels èxits dels altres Mai desconfies de ningú Si aprens a conviure amb molts veïns de dalt Oblidar tots els darts enverinats Felicitats Ara que et tinc de prop no vull deixar-te enrere. Felicitats. esborrar el teu somriure Les paraules delss menys afortunats Desviar-te del teu camí Ja ho tens Felicitar Si sobre diru la il·lusió Deixant enrere Al costat més fort Sempre tindràs Dues oportunitats I cap respecte al fracàs Felicitats Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs el que hem de dir és que aquest cap de setmana l'Espai Dansa et programa doncs, dues funcions de Celtic Spirit, un espectacle de dansa. I el diumenge també tindran dansa. Es tracta de les primeres funcions de dansa familiar que es diuen 4 i 1 me, i 1 5 de la companyia Factoria Mascaró. Doncs per parlar-ne tenim a l'altra banda d'anfil telefònic el director del de Sant Andreu Teatre perquè ens expliqui una mica el que es realitzarà aquest cap de setmana en aquests escenaris. Óscar Rodríguez, bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podrà veure la gent que s'acosti al Sant Andreu Teatre aquest cap de setmana? Bueno, justament això que tu acabes de dir sí. eh, és el cap de setmana de dansa, el darrer cap de setmana de, de, setmana de cada mes programem dansa. Llavors, en aquesta uh -huh. ocasió hem fet una, una programació menys conceptual, menys contemporània de lo nostre habitual uh -huh. i fem aquesta companyia, que en qualsevol cas és, és catalana, però que està basada en danses i en, i en balls celtes i també en música en directe mm -hmm. llavors això serà di... avui divendres i dissabte mm -hmm. i diumenge el 4 i 5 de la factoria Mascaró que és una companyia eh, històrica ja, eh, sobretot i ja en el seu fundador i coreògraf que va morir ara fa un any en Joan Serra, malauradament uh -huh. i que parteix una mica de danses tradicionals, d'esbarstic una mica eh? uh -huh. per, per anar-se'n cap a la cap a la dansa més contemporània i en aquest cas en aquest espectacle infantil doncs es parlen de, dels quatre elements del planeta, el vent, el sol la terra, etcètera i treballen amb colors, amb imatges justament amb sensacions és a dir que això, els que vinguin tenen cap de setmana ballador Uh -huh. Doncs uh, no sé si ens podràs explicar una mica què és el que faran els Celtic Spirit? Sí, bé, Celtic Spirit, el que fa és una mena de dramatúrgia, per dir d'alguna manera, situada en un pub, uh, en un pub que podria ser irlandès, que podria ser galès, que podria ser cultura celta, i aleshores a partir d'aquí, doncs en aquesta trobada, en la qual es fa, doncs, a partir de, dels assistents, va sent un, un, una, una, una relació de coreografies mm. que es van fent entre dos entre tres, també més de corals, és a dir, en definitiva, una mena de, de festa, en aquest sentit. Mm -hmm. El que també hem de dir és que el 4 1, 5, que hem, dir, hem dit abans que era de la companyia Factoria Mascaró, doncs servirà per inaugurar una mica la temporada de dansa, no? La, sí. Sí, sí, sí, uh -huh. és és el primer espectacle. Hem començat aquest mes amb, amb en Gruna Teatre, teatre l'espectacle que ha diputat al 00, i aquest cap de setmana comencem amb la dança, amb uns 4 i 5, és el primer. Després, per exemple, ve l'estrena d'Alícia, basada en el País de les Meravelles, de, de la companyia Tomás Nundéns, un espectacle que funciona molt bé, molt assequible, que es diu Bombolles de paper, molta imatge. Uh -huh. eh, tindrem un altre, per exemple, que és Mazuela, que és molt petitons, també tindrem durant l'any, de Roberto G. Alonso. És a dir, que ja comencem amb la nostra línia habitual i de bandera, que és dansa i, té, i té espectacle familiar. I com veus el tema de la, de la dansa? S'està treballant per acostar-la a la societat o encara és un tema que costa una mica de, de, costa, de arribi? Costa, Costa costa a nosaltres ens costa. Com dir, per mm. exemple, a Barcelona sí, hi ha un espai de referència que està funcionant molt bé, que és el mercat. A nosaltres i a qualsevol altre costa. Mm. Uh, jo penso que és una qüestió també de, de, de cultura general de, mm, del, del sí. país. Aleshores, uh, es tracta d'apropar-se jo estic segur que ha fet el primer el segon el eh, visita pot, pot aleshores hi ha ja trencar una mica aquest tabú. Uh -huh. Pass que la dansa contemporània m'vitat cada vegades doncs, ha fet fa coses molt contemporànies, poc entenibles, el millor per l'espectador en general uh -huh. i ja sabem que quan es parla de contemporaneïitats doncs, es limiteen una mica aquí l'espectador. A cost costa, en qualsevol cas nosaltres estem estem amb això, per això donc també fem altre tipus de proposta com és aquesta del Celtic Espírit, o que puguin ser més més generalistes. No? Mm. D'acord, doncs no t'entrada tenim més, a donar-te les gràcies i nosaltres des d'aquí ja doncs, anirem fent difusió de les diferents espectacles que aneu organitzant. Moltíssimes gràcies. Molt sí. bon, bon dia. Bon dia. Que bé. D'acord, doncs acabem de parlar de dansa, precisament el que dèiem, que la dansa que serà present aquest cap de setmana, al Sant Andreu Teatre avui i demà a dos quarts de nou es realitzarà l'espectacle del Celtic Spirit Per contactar amb la companyia doncs podeu parlar amb la Norma Cano, normacanocortes.com I també diumenge a les 12 del migdia però també en doble funció a dos quarts de sis de la tarda doncs Tindreu també l'oportunitat de gaudir de la dansa amb aquest espectacle que es diu 4 i 1-5. Doncs si us sembla, el que fem ara mateix és eh, dir-vos també que l'entrada general d'aquests espectacles de dansa és de 15,50 euros i que hi ha diferents descomptes segons l'edat. Els menors de 14 anys tindrien un 50% de descompte, els grups de mínim de 10 persones un 20% de descompte i els majors de 65 anys i, el, i que tinguin el carnet jove doncs, tindran el 25% de descompte. Ara parlem d'aquest dissabte. Parlem d'aquest dissabte perquè es presenta l'itinerari l'aigua a la Sagrera. Demà dissabte a les 11 del matí inscriu-te a l'itinerari l'aigua a la Sagrera. Doncs pots inscriure't al centre cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, el telèfon és el 933-511-702. El recorregut es farà per la Sagrera, les fonts, les torres d'aigua, l'antic rec, els dipòsits, les rieres i les torrerentes. Molt bé, doncs el que hem de dir també és que a part del Sant Andreu Teatre, el, que és als nostres barris, tenim un escenari també molt important, com és el de, el de la Nau Ipanoff, que us ofereix el concert dels Delicatins, la Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquest cap de setmana el Delicatessen Concert. Doncs es, tracta, es farà la sala Espai Andy Warhol de la Nau Ivanov i es tracta d'un divertiment a capel·la amb cançons properes i humor. Ens trobem en una festa, una festa de la qual no teníem notícies i amb unes normes curioses. Un lloc on sonaran temes festius com Geneviux, Pas Travelier o Fiber i d'altres més íntims com Amado Mio o Samba One Not. Tots nosaltres som els convidats d'aquest cabaret festiu que viatja a través de situacions còmiques, històriques i d'amor i, i de desamor, esqueixos, inversemblants i tocs de percussió corporal a partir del cant a capella i de l'humor. Delicatessen és un quartet vocal femení creat al 2011. El seu repertori inclou últimes coneguts cantats a quatre veus a capella i interpretats de manera còmica en la seva posada en escena. Entre les seves actuacions destacan concerts en festes majors, festivals i bars musicals i l'espectacle, atenció, Rev, estrenat en la darrera edició del Festival de la Veu Afònica de Banyoles el 2013. La durada és d'una hora, l'entrada val 12 euros i pels amics de la nau hi ha un 50% de descompte. La venda d'entrades també la podeu també aconseguir també doncs, una hora abans a taquilla. Delicatècia en concert doncs es pot seguir avui, demà i diumenge. Els horaris són divendres, avui a les 9, dissabte a 2.15 de i diumenge a les 7 de la tarda. Ara el que fem és acostar-nos al centre cívic de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició Sant Andreu ja es van imatges d'un somni fet realitat. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran Número 11 us ofereix fins al 27 d'octubre l'exposició Sant Andreu i Jazz Band, imatges d'un somni fet realitat. Aquesta exposició neix de la gran passió de dir-li bon matí a de professió per la fotografia i per la música negra, especialment en el jazz. La mostra és un recorregut a través de la història de la Sant Andreu i Jazz Band, una banda de nens dirigits, per, eh, dirigits amb energia i tendresa pel músic Joan Chamorro.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 i nenes. La inauguració de l'exposició estarà precedida per un cerc dels nens de la banda, el recorregut del qual conclourà el centre cívic. Doncs dir-vos que podeu gaudir d'aquesta exposició de Sant Andreu ja es van els dilluns a les 4 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els de dimarts a divendres a les 9 del matí a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit, els dissabtes, 11 del matí a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. L'entrada doncs, totalment gratuïta. I atenció perquè també volem parlar-vos d'un taller que es diu d'improvisació conduïda amb Zà a la Fabra i Coats. Després de l'èxit de la primera entrega, el duet català Zà impartirà un segon taller dedicat a potenciar l'expressió musical espontània a la Fabra i Coats. Pau Rodríguez i Edu Pou proposen investigar el xoc de diferents disciplines artístiques, com ara la dansa, la música, el teatre...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 L'horari d'aquest taller d'improvisació serà de 6 a la tarda a 8 del vespre. I hem de dir que per inscriure-vos-hi doncs, podeu enviar un missatge a fabreicoats indicant nom, nom, adreça electrònica de contacte, telèfon, disciplina, música dansa per performance, instrument especificant si el, port el portaràs, si tens algun instrument i experiència prèvia. I les places hem de dir, doncs, que són limitades. Molt bé, doncs no sé quant de temps ens queda ja per acabar el nostre programa d'avui, encara ens queda un minut, no? aproximadament. Sí. Molt bé, doncs el que fem era ara parlar-vos d'un llibre que acaba de sortir a la venda, que es diu Sant Andreu de Paloma 1640-1716. De Francesa Tamarit del Decret de Nova Planta, Manel Martín Pascual, Xavier Martín Vila, Jordi Petit Gil, Sebastià que per Cerissa, Jaume Sada Mariner i Pau Vinyes Roig. Aquest llibre val 20 euros i el que parla és de Sant Andreu de Palomar que situat al Pla de Barcelona fou testimoni de la guerra de successió com ja ho havia estat de la guerra dels Segadors. Els doncs, propers dies us continuarem parlant d'aquest llibre. Ara donem les gràcies a Lucas, que ha estat com a la part tècnica, a la Cristina Pení i jo, i ens retrobem, si voleu, doncs, dir dilluns, a la a la mateixa hora que passeu un bon cap de setmana, Déu seu. la ràdios l'imitat veien 91.1 si se fa